som en vakthavande polis på den här stationen. Ja, vad tycker ni han ser ut som då? En jävla lucia kanske, va? Jo, du, det har landat ett teföt där på Storgatan med en massa gröna gubbar som kommer ut och den. Jaha, det har jag gjort det, ja. Jaså, ja, får jag lukta på in. Luktar du förhållande inte? Det är ju flygande teföt där nere, ju. Ja, men nu är det bara så att eh, lukta jag får lukta på en, den luktar inte sprit ni, jag tycker att ni ska gå hem och vila lite grann. Ni ser väldigt uppjagade i. Ja, nu tror fan Massa gröna gubbar skriker, ronkar hela tiden och biter in i benen och mäter upp poliser, sa de. Ja, så sa de det. Äter polisen. Hör ni, om inte ni försvinner ut härifrån omedelbart så ska han nog se in er i cellen. Eller in på närmaste sinnessjukhus. Ja, men det där är säkert. Du springer där ner och skriker rånka. Små gröna gubbar som var en meter högre antenner i pannan och vilda ögon. Du springer omkring och äter poliser och, och skriker rånka. Det var det dummaste jag har hört. Om ni inte försvinner är Vad är det för ett jävla liv här ute? Jo, det är de som kommer nu. De kommer in här på polisarhuvnen. Han ja, är ute klokt. Yeah go down go down